Великото търпение на Христа Няколко братя и сестри бяха прияти от учителя. Стана въпрос за Христа. Христос каза на Петър Махни се от мене, Сатана. Мен страданията не ме плашат. Това значи Аз да се оплаша от страданията? Не. Такава е волята на Отца. Да страдам и ще страдам. От божествено гледище идването на Христа бе една необходимост. Още преди създаването на света бе отредено да дойде Христос. Той бе работил и чрез Моисей, После понесе кръста си, а и днес, след 2000 години, пак работи. Христос дойде, за да покаже пъти по който се влиза в Царството Божие, и донесе силата и условията за това. Някои казват, че се е учил някъде на земята, но не е вярно. Със своето пробудено съзнание Христос е могъл да учи направо от невидимия свят, както и от връзката си с Бога. Христос казва, отец пребъдва в мене и аз в отца. Как пребъдва, това е непонятно за хората. Какво велико търпение е проявил Христос, когато го ругаели и бияли войниците от целия полк. Ако ние за Бога не можем да носим всички поругания, тогава нямаме любов към Него. Каквото и да ти се случи, Бог те изпитва. Бих желал всички да станат христосовци, да когато се съберат да образуват един общ Христос. На еврейски язик Исус е Ешуа. Това са четири букви, които показват онзи принцип, с който е създаден Светът. Исус не е произволно име и Христос не е произволно име. Преображение значи, че ще воюваш, а след Възкресението ще управляваш. След Възкресението Христос каза Даде ми се всяка власт на небето и на земята и ще бъда с вас до скончанието на века. Ключовете на ада са дадени на Христа. Когато е въпрос на вашия ад, вътре в вас, ключът се държи от Христа и тогава се отнесете до Него, а вие търсите да отворите с шперц. С никакъв шперц не можете да отворите. Христос видя кое е човешко и кое е божествено и каза «Да бъде волята ти». Разбра докъде са стигнали хората – Видя къде са те и къде е Бог. Силната страна на Христа, която ни прави впечатление, е когато, вече привързан на кръста, Той каза В Твоите ръце предавам духа Си. С тези думи е изразено доверието Му. И най-после каза Свърши се! Човек, докато не каже в твоите ръце предавам духа си и свърши се, до тогава не е разбрал работите. Онези същества, които отклониха евреите да приемат Христа, сега са същите, които причиниха Втората световна война. На кръста Христос имаше последното изкушение. Дяволът му шепнеше. Видя ли сега какво стана с теб? Ако беше ме послушал, Щеше да имаш сила и власт, а сега си на кръста. Христос издържа това изкушение и после, като влезе в ада, разпръсна тъмните сили. Христос, като прие страданията, плати за греховете на хората, т.е. изплати голяма част от тяхната карма. Христос донесе на земята една нова светлина, донесе една нова сила чрез която се подобри аурата на нашата планета и се създадоха благоприятни условия за по-нататъчното развитие на човечеството. Без това вливане на нова светлина и нова сила в земната аура от Христа, човечеството нямаше никакви сили и условия за да се повдигне. На хората не им идва на ум, че Христос Страда в света и казват, че Той може да носи, но това не е справедливо. Христос трябваше да пострада, за да се изкупят хората. Ако можеше без страдание, Той не би страдал. В е време, жертвоприношението на животни бе символ, че Христос трябва да пострада. Идването на Христа е най-великото събитие в историята на земята. Другите религии са само подготовка за съзнанието на човечеството и за разбирането на Христа. Христос веднъж изплати греховете на хората и вече каза Който не иска да плаща, да върви по моя път, а който не върви по моя път, ще си плаща. Хората говорят за страданията Христови, обаче тези страдания са външната страна, а онова, което даде сила на Христа да ги стърпи, бе любовта му. Пробният камък е любовта и Христос казва «Както Отец ми ме възлюби, така и аз ви възлюбих». Ти никога не можеш да обичаш Христа, ако Той не те е обичал. Ако проявената Христова любов не си я е възприел и не си я е предал на другите, ти не можеш да обичаш Христа. Доколкото си приел любовта на Христа и си е предал на другите, толкова е и твоята любов към Христа. Учениците на Христа са разкрили само второстепенните работи. Каквото съществено са знаели, не са го разкрили на хората. Но да се водим по думите на Христа, никой не може да дойде при мене, ако отец ми не го е привлякал. И още. Никой не може да отиде при отца, ако аз не му покажа пътя. Значи, щом Бог те е привлякал към Христа, той ще ти покаже пътя. Без Христа не можеш да отидеш при Бога. Само Христа можем да турим между нас и Бога. Трябва подготовка. Вътрешна школа. Пътят към Бога е Христос, който не приеме сина, не може да отиде при отца. Христос е пътят, който ни води към Бога. Трябва да има някой, който да ни запознае с Божествения свят и да ни препоръча. И това е Христос. Казано е, който има Духа Христов. Неговият Дух ще ви научи какво трябва да правите. Един брат заяви, че говори с много същества. Силарион с Христа, с Християн, Розен с Макс, Хайндел и други. По-често говори с Христа. Човек трябва да счита Христа за възлюблен и да знае да му говори, а не да го занимава с едно и също. Трябва да има разнообразие. И писанието казва нито Охо е чуло, нито Охо е видяло това, което Бог е приготвил за онези, които го обичат. Какво разнообразие е приготвил Бог и какво богатство крие в себе си разумната природа? В природата, за която хората са слепи, Бог е скрил голямо богатство и разнообразие. Хората приличат на един бръмбър, който ходи по една книга, но не подозира какво има писано в нея. Вън от Христа, човек не може да намери истината. Да вярва човек в Христа, това значи да намери истината. Всеки, който люби Христа и който ходи по пътя на Христа, той е в правия път. Един човек, който не минава за набожен, но те приеме, без да е кисел на гостите и те изпрати весело, той е в пътя на Христа. Навсякъде има хора готови, приготвени са от хиляди години. Съзнанието на Христа обхваща благото на всички хора. Христос казва Аз съм вратата. Ако искаш да влезеш в божествения порядък, има само една врата. Не можеш ли да намериш любовта, не можеш да намериш вратата. Христа. Всеки, който обича, е врата. Христос действа чрез него. Щом се говори за любовта, тя не бива да се разбира по-човешки. Любовта е изпълнение на волята Божия. Онзи, който люби, е проводник. Когато Христос се е родил, имало е неблагоприятно съчетание на планетите, което показвало, че той ще бъде разпънат много неблагоприятни условия се е родил. Това, което е говорил Христос, се пази и един ден неговите беседи ще се възпроизведат. Нищо не се губи. Думите, които е говорил Христос, съществуват в Акашовите записи и не само ще се чуе, но и ще се види това, което се е случило тогава. Христос е говорил неща, които не са писани в Библията. Онзи, който иска да изучи пълната истина, трябва да знае, че всичко не е изложено в Писанието. Ако днес Христос дойде в църквата, най-първо ще вземат да го питат дали това, което говори, е съобразно с църквата и само грешните ще кажат, че носи нещо ново и че ще им помогне. Има криво разбиране, криво тълкуване по отношение на Христа. Работата на Христа е божествена и все още не е завършена. В бъдеще християнството ще преживее своя златен век. Едно дете като порасне, ще има друго понятие за баща си. По-късно ще престане детинското разбиране за Христа и ще дойде друго, по-зряло разбиране. Когато Христос напълно се прояви, страданията ще изчезнат. Докато не дойде мирът, все още не е проявен Христос, понеже и у вас няма мир, и вие не сте напълно проявени.